الرحمن الرحيم للمنع يعني للوصال وخلع النعال متن چ دې نو اغه ترکیب ذکر کې متعلقن ب قولي لا يكون الفعل موجبا مقصد عبارت ذکر کې وحجهت د چاده پار لنا زمنګ د پارا سم مطلب ال لمنعه عليه السلام اصحابه عن صوم الوصال وخلع النعال رویہ حديث تو واقع ده چې انو عليه السلام واصل نبی رسول ارده کې ګور مجور لپاره زوف نه خاله سې دې ته وایتلګه پېژکا نا تیرت خلل جل تیرت خلل او زوف د پاره ار سورګر شاګون نه چې مجوري سي غدا شي غدا زوف د پاره قیلت خلل جننه کې وسکه خا جی رویہ انو عليه السلام ال تکې مجور له شه د پاره تعمیم ک صرف الله دسه نو وی جنت تزا داغی رسولو موی جنت تزا ملایکو موی جنت تزا سمر موحدین تیوغی جنت تزا اللهم يا انا اسلام السلام وصلى نبي الاسلام وصال کو نو فواصل اصحاب اصحاب مثال شروع کو فانكر عليهم الموافقه في وصال الصوم نبي اسلام مت انکار کو چما تاسو <تصفيق> وصال دو صوم کوي فقال ايكم مثلي يطعمني ربي ويسقيني يعني انتم لا تستطيعون الصيام تاسو طاقت نلري د روجي متواليته الليل والنهار ولي قوة روحانيه من عند الله تعالى اطعم عنده واسقى من شراب المحبه پیرشپدی وای میا نه عاشقو معشوقو رمزه کاتبین را هم خبر نهس د پ مجاز باندې حمل کئ کپه حققت باندې حمل شوم سے استبعاد پ گنيشته دي چې حقیقتا ما باندې الله تعالی بغیر د ما تولد روزینه خوراق روي څنګه اخري بس غلش او او دې دديده پاره تایید ذکر کی کما قال قائل شعر ذکر کی چې او بای کلا کلا شراب د محبت سڑے زائر سنو خوری خوبت دن چی دن اغا مڑی او مضبوطیا حاصلی گی وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خیر و شراب وَكُلُو شراب دونه کا سراب دیوکی شیر راوڑ دن ام بکر پلا ٹپاوکو وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ ویتا چی ذکر که مشتاق مشتاق اغا چی شوک اگر تستاوی محبوب چوتوي مطلب دا چې ته د محبوب ذکر کوي محب او محب و دسيوي چې ته د محبوب ذکر کوي نو ذکرک للمشتاقي دا خيرو شراب دا بهترین شراب دي په دې سرزمستیګم په دې سرځه تکاکیګم وا د بلغورې او کل شراب دونو کا شراب دي د محبوب د ذکر مخيتا ثمر شرابونه چي دي دا د شیدل کده شپې د سپورمه والا پرانا کی چت او اوشګ اپڑا کوئی یا پغارمه کی رواني او خړ کې شګ اپڑا کوئی شګوګر مطلب د اړ چې هغه حقت نه لري د نور شرابونه به حقت نه لري اثر شراب هغه ذکر د محبوبی دی چې دا تکه دا او انستګ دی وایي دسیوي دی ولہذا او د دیو جنا چې څومې وسال رسول الله منع کړ صل اللہ... دا صلی الله نو نصوفیان متصوفین صوفیای کرام خو پکې مشته بدوم پکې ته دا صالحیان اثر دې بدوي او یزکيهم تزکیه دا کنه خو نومي تصوف مقرره شوې ده صوفیانو کې خو مشته بدومشته لکه موریانو کې خو مشته او بدومشته پتاسو کې خو مشته بدومشته یعنی داسی پراسته په مطلب باندې اصل یی دی صوفی دینوم نشینې الارجیک دې لکه او بس داوی کړ دا څنګه غسري کی دا الله بندام دا تا ورې درته تجربيات دي او مهنت ته تزان رسول دي وی کې اې صوفي شراب آنګه شوت صاف کې در شیشه بهماند 40 وی صوفي شراب ال قیمتی ګرځي په شیشه کې او په بوتل کې چنداس فليخ رضی الله تطیشي نو چې لا صوفیان لګي یو دا چلی دي دا ویلا څنګه نو نو چې لچ دم په سې طریقې سري سره برابر دي اج تو سه جوړا مکی پېشت کړه پدی انا دې کې شک نشته لکه خې ترېقي سر جو خصي چې په سموحد باندې پیښی لکه آن... نو سوالیخ رضی اغي چلی وباسی خوراک اوسکا کو دارسو ادا پت ریکا باندې ریازتونه کوي نو اغي روجیم نیسی نو چا روجری شي نو وېصال ن کوي څنګه ن کوي الته نبی اسلام را کړدا روجاو نیسی خو ما یو ګټ غنیو کی غد د دان د امنع نه وباسی چې څومه وېصال منع کوم نبی اسلام کوي چې منع کی رانه شو بدر روجاو نیسی ابل د یو ګټ دوو لکه, لکه سی وانه بس د کمزوري شي کتش کتش بس پن بس برابر بیا د حلال باندې وزره سلام رضا سائیدی ما او مجنون هم سبق بودې ما در دیوان عش. دا داhto تسووب نه منځه کوي چې څوک در سره درکینو هغه خپل دا پروا دی نه چې دا ز سکو ولہذا تر الامه المجاهدين تبعي ان امتي مجاهدين يفترون بشرب قطره د ایفطار کوي پس کلو دی یو قطري باني په 40ات پچې لوکي عن حد الكراهه ولې دان لیو خریجان حد دل کراها چه دا یو گوٹسکل نده دا یو گوٹسکل دا دیلر اوباسی دا حد چانا در کراحتنا خیاد ساتا گوره و هادا پی صومی الفرضی و نفل سواؤن که فرضی رو جده اصوکی ما خام نماتی و بلد ببیانی سم ام صومی و سال لمنده او که نفی رو جده او نماتی ما خام و بلد ببیانی سم درازی دام مانده لگا ورى ان الله والسلام كان يصلي باصحابه اس خلعنا عليك يا بي السلام پيدار وبس فخلعن عليك فخلعوني عليهم فخلعوا الک فخلعنا عليك يو انك بالواد المقدس طواقيو نقطدا دا چدا زاي پاک دنه پاک زاي کی الله خپل پیغمبر موسی عليه السلام ته په ایزار او باسا ته تم جمعه تج راځنه په ایزار او باسا نورستان کی چپه جمعه ته سره د پیدا رات نه جایز دی هغه د غره خلقتي بي زوګر جمعه ته چې سره د پیدا رات بل د پچو د میتازو روان شو بوډي ولاګوي نه نه نه راتل نارو عادي علاکا نو عجیبه عجیب خبره ده ته مفتی شولي او پته را ده مکه او مدینه کوسي جاری کوي جاده قياس کوي بچا د نورستان کوسی او د نورستان خلک دا قياس کای په چاوری مثال په ټول واري په مكي مديني والا مافي زلس رضي الله عنه عمره کي تر کړې چر تما نبي زري دل لن غوان ميخه او د شي روډونه صفه چې سوي ما ار هرات جدن اغتللو نو خورا کو کو نا غاډي والره غردوي مو پابند دي گور پڅور الله کی دات از نظر ذا بال توډو روډ د صفه پاک سات مزيدار الله بند په کې غرضه چ سكي په هزار کې موسكو ارس دا غندب کوزی بي تقياز کي خرګه بي تقياز کي ها پيش دي گند په دي باندې اچھا بھائی اس خلعنا علي او پاڪستان نميدانم کي اي پاڪ اسي پاڪس غندا غندر ټولي ارسي غندا غند الا ما شاء الله پيش دي گند په دي باندې دفاع مي پيس کرا جايږي اس خلعنا علي فخلعوني عليهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیزار او باسو نصحابون او باسو فلمہ قوا صلاتو کلچ نبی اسلامو سکو پورا قال ما حملکم علی القائكم نعالکم سشی تاسو بانی باعشو فو پر لری کول استاسو پیزار جي قالو را اے ناکا جی منتاسو لی قال ان جبریل علیہ وسلم اخبرنی ان فیهما قذرا. صادقي گندگي وا ما ته دسي وي ا اذا جاء احدكم نبي السلام حكمه چکر تاسو کې سره جمعه تر شف علي <سؤال> ان ظرفا ان را فينا علي قذرا فليمسحوا د باقي سر دي ومخي وليصلي فليمسحوا د ما نه د مسحا ينزلوا او وي غره ودي وينزيغا مسحا غسل خفيف تم چې دن اوي صلی کی ا وليصلي فيهما هادي تمسکات ابي حنيفه درجه تمسکاتو اما شافیو رحمه الله اما تاستو پرنگا نقطة مسلح فقهی ویلیوا اچھر فقهو بار اترازون مکہوا اللہ بند خوض ما صفا و دعما قدر ورنگرد در پدر تا حدیثو کی ضعیف حدیث تی موضوعی حدیث تیم تول حدیث با پریدی فقه کچیو مسلح ضعیف در تولا فقه بجدنا پریدی لگا امین الله استاز دیگیا دی یا سړیا ویفهګه دا مسله دا چې اره که څو ورځې ته وکځم دا ذکر دوه سپرې نمزبوط نه نه ته په طلاق دا سمسله دا هلکه داغه په دامن امانتي چې تکي نمزبوطه استاباله نه لګي د یو څو لورو کې تپطپ په مورادر کې زار علیه فقره ته بدنامه او ویفقه پر ضیا تو نه باس کړي د پرضیا تو نه باس کړي فقول ير سفوا ربي نصفا فار اور درستم شیخ صاحب ذکر کړي خپل شیخ ته دیو غور اتا په تمرقيس کړل او عربي کې دي څلور غلطي دي سر دي بنگلا شي کنه فاراباي کې دي څلور غلطي دي کني را شي دي توخيما پيش دې کنه بدیباني نو تاويلي چې دې د سلا فوتي لحاظ کړ دي واقعي قرطبي مدارک دغه ذکر کړ دا چې د سوال په جواب کې فاچ دل تراغلا دا ذکر اغلا چې دا فرض بنا دا چی کچري دي تان تکوڅي تا چې قاومت کړي غون سروسه کې تنبه مخ کې نه جواب تاسو موجوده فقلين سي فواربي نستا نو فقهان کد فرضیاتو نباسو کو چکا دا صورت راغی نو دا دی حکم بچی دن داوی د دا ما پک پر اجتحات فرضی نماروک کری دا, دا, قراري قراري قراري ده. ویلی دا او عینی بیعینی دا قرآن کریب سرم وافقات ده فقهان ویلی از ضرورة طبیح المحضورة دا ضرورت پوجباری ناروا روا کیگی او داویلی چی از ضرورة تتقدر بقدر ضرورة ضرورت پر ضرورت مقدار کی دا قرآن کې ده کمجشتید الا مستورتم الی دغه دنا معلومی کی چا ضرورت پوښ کې نارواچ دن اگروا دی او از ضرورت تقدر بقدر ضرورت غیر باغن ولا عادن د حدنا بس والم نکای او خوندونه پکیم چ دن اغان لټای غیر باغن ولا عادن تا تا ګورا او د فقهاو د قائدو او د غیر او باسر د قران او حدیث نه است اواس دن اغلا گا به زی اعتراضونه بیشک حادثه تم سکات ابي حنيفه دادي امام ابو حنيفه رحم الله تم ام شافعي رحم الله فقال ترى تاره على سبيل التنزل کل کلغه طریقې رتنزل وي چې ان الفعل للوجوب كالامر چې فعل د امر په شان باندې د وجوب د پاره دی ولي کل امر عين امر نه د کړي یو قول دي یو قولي ویلی انو علیہ السلام شغلا عن اربع سلاتن یوم الخندق نبی صلی اللہ علیہ السلام مشغول شو دو سلور منزون دا خندق پر رضبانی فقضاہنم مرتبتن اغیق قضاکن مرتب وقالا سلو کما رئیتمونی بایا کانا کما رأیتمونی. نو پا جعلا مطابعت افعالی لازما نبی صلی اللہ علیہ السلام اگر زول مطابعت دخپل افعال لازم لی امتی ہی دخپل امت دپارا پا اجاب عنہ المسنن پسنی پسنی سورکو جواب چی داګه دې غوسو او کو پر کو کچره فیل د وجود د پاره بس چې نبی رحمت څنګه د امونځونه قضا کړیو د کسبه صحابه کول دا صلو تاسو ضرورت وو دا ځکه چې فیل د وجود د پاره نو ځکه کوته چې صلو کوم راي ته مونږ یې دا صلو امر و توری وي پاتشو دا دیده که حاشی والا خطا دی چی دا یوم الاحضاب وا یوم الاحضاب و خندق اللہ بندان آغا دیتا باروگو را غازو احضاب غیرو یمی الخندق ویدا دا خندق نا غیر دا غازو احضاب و خندق یودا جلالین ناویدا پاهم کی گیا خطا دے لکا او ابن احضاب ابو حیان انلوسی نادادان مارا بوایئ کر پتو القدیر والا ابن حمام اگر جواب ورکر دې چې دا سولو کومره ايتموني اصلي دا د خندق په مقالې دي چې موږ نبي استم نه کړی دا چې په بل موخه باندې او دلیل په دې خبره باندې او بل موجود دي چې سولو کومره ايتموني اصلي چې ته په اول د وجود پر راضي نو د مسره خو نه بيستم نه پرم کړی تحیت المسجد تحیت الجو سنتين کړی آی سنتوم پرز دي ته په جواب چې ته سنت د د وجود پر نه بيستم سنتوم کړی لکه هم د وجود پر دي وعجاب عن المسنف بقولی والوجوب استفیدہ وجوب پائدک رشید بقولی الاسلام سوالو کمار رأیتمونی لا بالپیل از لوکان الپیل موجبن کچردہ پیر موجوب لبتبعوه اغیبو پسر وان شوید بمجردی رؤیت الپیل ولم يحتاجو الى هذا القول اصلا دے قولتبادو محتاجوینو وقال تارتا على سبیر الترقی بس تیم میں ختم دینو سوکا مان لرک زیبوی الواری یار اہاں ها huh?